מזמור קמ"ה תהילה לדוד ארומימך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד בכל יום אברככה ואעללה שמך לעולם ועד גדול אדוני ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו